Tämä podcasti esittelee aikakauslehden juttutyyppejä. Ja mun nimeni on Jari Hiltunen. Vaikka lukijat ovat erilaisia, tekstin, kuvituksen ja graafisen suunnittelun keinot ja muodot ovat samoja. Lehdestä luetaan juttuja ja artikkeleita ja katsotaan kuvia. Teksteillä on omat sisäiset sääntönsä, joiden tunteminen auttaa sinua ymmärtämään paremmin kirjoitusten perimmäistä tarkoitusta. Mikä on aikakauslehden hengissä pitävä voima? Aikakauslehti elää lukijansa kiinnostuksesta. Sen voima on lehti- ja lukijasuhteissa. Lehti joutuu jatkuvasti houkuttelemaan lukijansa äärellensä vedoten lukijan toiveisiin ja pelkoihin. Lehti näyttää mahdollisuuksia, kertoo hyötyjä, osoittaa haitoja, haittoja ja tunteuhkia, jotka lukijaa piirittävät. Asiat sinänsä eivät välttämättä herätä lukijan kiinnostusta, mutta niiden, niiden asetelma aikakauslehdissä kiehtoo ihmistä. Esimerkiksi vesi on aiheena kiinnostava silloin, kun siitä on puutetta, tai se saastuu, tai se hyökyy yli, tai sitä myydään esimerkiksi erikoisessa muodossa. Tällaista kirjoitusmuotoa kutsutaan tiedon dramatisoinniksi. Lehden toimittajan tehtävä on löytää tuttuun aiheeseen uusi näkökulma. Aihetta voi lähestyä kokeilemalla asetelmia uusi tai vanha, syntymä tai kuolema, ensimmäinen tai viimeinen, salaisuus tai paljastus, ero tai liitto, lähtö tai paluu tai muutos tai kilpailu tai törmäys. Kun kiinnostava asetelma aiheeseen näiden on löytynyt, sille etsitään tarkoitukseen sopiva juttutyyppi, eli tekstilaji. Aikakauslehden juttutyypit sisältävät samoja rakenteita, vaikka jutut saattavat näyttää erilaisilta eri lehdistä. Lehden isäntä tai emäntä on pääkirjoitus. Se kutsuu tekstillään lehden arvomaailmaan. Pääkirjoitus käsittelee jotakin ajankohtaista asiaa, ottaa kantaa. Tai ehdottaa mielipiteitä. Se arvottaa ja erittelee käsittelemänsä asiaa ja luo yhteisyyden tunnetta lukiakuntaan. Tärkeä tekstityyppi on kolumni, joka käsittelee terävästi ja henkilökohtaisesti jotakin pientä tai suurta asiaa. Se pohtii kyseenalaistaa ja arvostelee. Kolumnin tarkoitus on saada lukija oivaltamaan jotain sellaista, mitä hän ei ole ennen tiennyt. Pakina on hauskat juttutyyppi. Lyhyt teksti pyrkii huvittamaan lukijansa leppoisasti tai pisteliästi. Huumori on yleensä sarkasmia tai murrejutustelua, kommelluksia, julkisuuden henkilöiden toilailuja, kielen kummallisuuksia, lainsäädännön epäoikeudenmukaisuuksia tai yhteisiä tapahtumia. Uutinen. Kertoo lyhyesti jonkun uuden asian tai tuttuun asiaan tulleen uuden käänteen. Yle, yleensä yhdessä uutisissa käsitellään vain yhtä aihetta. Uutisen otsikko houkuttelee lukemaan ja sen jälkeen kerrotaan yhdellä virkkeellä, mitä missä, milloin on tapahtunut ja täydennetään tietoa kertomalla miten, miksi ja kuka. Uutinen ei varsinaisesti arvota kohdettaansa, vaan kertoo vain tapahtumista. Henkilöjuttu kertoo ihmisen kautta asioista. Se voi olla asiantuntija elämäntarina, intiimimuotikuva, merkkipäivähaastattelu, myönteinen tulokasesittely tuokio tähden parissa, kiertokysely mielipiteistä, silminäkiekertomus, päivitys tutun julkiksen nykykuulumisista, tai elämän ohjeita tarjoava juttu tuokio filosofin kanssa. Jutun henkilö on lukijan Lukijan kaltainen ihminen, josta otetaan oppia, mallia tai jota ihmetellään tai paheksutaan. Reportaasissa kirjoittaja tutustuu lukijan puolesta asioihin, paikkoihin ja tapahtumiin. Lukija pääsee kirjoittajan mukana matkalle uusiin maailmoihin. Tekstissä on havaintoja, liikettä, väriä, makuja, hajuja ja ääniä. Kaikkein vanhin reportaasin muoto on matkakertomus. Lehti koeaa ja ajaa autoja, kokeilee vedenkeittimiä, maistelee laskeispullia, antaa kosteusvoiden vaikuttaa kymmenen lukijan iholla tai yrittää varata matkan netissä. Tällaiset jutut ovat testejä, tutkimuksia ja vertailuja. Lehdessä voi olla myös taidekritiikkiä eli arvosteluja. Kirjoittajan asiantunteva henkilökohtainen näkemys taideteoksesta, kesätapahtumasta tai jostain muusta löytyy arviosta, vaikka kyseessä on ihyden ihmisen mielipide. Teemajuttu on sellainen, että, että siinä on monta samaa aihetta käsittelevä artikkeli. Tarkoitus on antaa kerralla kattava kokonaiskuva esimerkiksi vaikka talon maalauksesta. Räppemusiikin tulosta Suomeen, tulopoliittisesta kokonaisvaratkaisusta, kasvisuuista tai sijoitussäästämisestä. Esittely on juttutyyppi, joka antaa ennakkotietoa tulevasta teoksesta, tapahtumasta tai vierailijasta. Palsta on silppusivu, johon on koottu uutisia, ihmisiä, uutuuksia, taideteoksia, kokouksia, messumatkoja ja kaikki lyhyesti lähes käsiteltynä sivu voi sisältää ristikkoja, alennuslippuja, äänestyksiä, horoskooppeja, vitsipalstan, lukiakilpailuja. Useimmilla lehdillä on nykyisin myös nettisivut, joista löytyvät ajankohtaisimmat artikkelit, arkisto ja usein myös tilauslomake, lehden mediakortti ja mainoksia. Vuorovaikutteisia osioita ovat kilpailut, testit, kysymyspalsta ja keskustelupalsta, chatit ja blogit. Nettipalvelu tukee emolehteä päinvastoin. Verkkosivun tarkoitus on vahvistaa emolehden haluttavuutta. Joskus keskustelusivut ovat niin kiinnostavia, että ne alkavat elää omaa elämänsä lukioiden yhteydenpitovälineenä. Verkkosivulla voi olla myös lukijoita kiinnostavia linkkejä muillekin sivuille. Lukija näkee ensimmäiseksi lehden kansikuvan. Kansikuvan tarkoitus on kertoa sisällöstä ja houkutella lukija tarttumaan lehteen. Kannessa on usein ihminen, koska se tarjoaa laajemman mahdollisen samastumiskohteen. Asiakaslehden kansikuvassa voi olla myös tuotteita, joita yritys valmistaa tai myy. Kuvareportaasilla raportoi todellista tapahtumista usean kuvan voimin. Se näyttää, millaista on paikassa tai tilanteessa, jonne lukijasi kuvaajan silmin pääsee kurkistamaan. Kuvareportaasi jäsentää ja tulkitsee monimutkaista maailmaa tarjoamalla siitä yhden visuaalisen viipaleen. Reportaasi voi olla kertomus tapahtumista, kuvausajankulusta, muutoksesta tai konfliktista. Eritellään lopuksi vielä kahdenlaisia kuvia. Uutiskuva. On kuva ajankohtaisesta tapahtumasta, tuotteesta tai ihmisestä. Aikakauslehtikuvien aiheena voivat olla esimerkiksi avajaiset, kuutuudet, jonkun kilpailuvoittaja, joku tärkeä vierailija tai juhlat. Sitten lehdestä löytyy myös kuvituskuvia. Tietyn tekstin kuvittamiseen otetaan tietynlaisia kuvia, jotka voivat olla studiossa kuvattuja. Ja niitä käytetään... Tavallaan oman tilanteensa ulkopuolella. Se voi olla esimerkiksi studiossa kuvattu jouluateria, julkismeikattuna lainavaatteissa tai lavastettu olohuone. Symbolikuva kiteyttää jutun aiheen. Esimerkiksi surua kuvitetaan sadepisaroita, avioeroa revityllä hääkuvalla tai köyhyyttä kuluneella kukkarolla.